Tak dnes eh, dokončíme to správné pokládání mysli na objekty. Hm? Výhoda této praxi je, že to správné pokládání mysli na objekty se eh, dá upotřebit na všechny objekty. Hm? Proto v této tradici se tolik nemluví o džánách, prohloubeních, přestože jsou v buddhismu velice důležité, protože celá buddhistická kosmologie je na nich založena. Naše všechny světy jsou vlastně z hlediska buddhistické kosmologie, jsou světy vnímání, jiný světy neexistují. Proč? Protože my bytosti dáváme smysl. Bez bytosti svět žádný smysl nemá. To je třeba pochopit. A to je jiné než věda. Pragmatická věda není špatná, ale ta má jiný přístup z duchovních věd právě mysl dává smysl. Nic jiného než mysl smysl nemůže dávat. A smysl bytosti je jejich mysl. A mysl lidská je neskutečně cená. Podle písma to nemusíme brát vždycky Doslovně hm? písmo vyslovuje jisté principy. Podle písma, když se slepá želva hm? vynoří z velkého oceánu jednou za sto let a na povrchu oceánu je kruh hm? se dřeva, tak eh, dostat se k lidské mysli, která je schopná sebe sama pochopit, je tak řídké, jako, když se slepá Žrova vynohy a vynoý se a hlavu prostrčí tím kruhem, který plave na Velkém oceánu. To znamená, že ta schopnost. Uvědomění je neskutečně drahá Uvě Proto v této tradici uvědomění není nic jiného než buddha, kde jinde hledat Budhu. No a uvědomění by mělo být v každé situaci. Proto cílem šamaty není jen si osvojit diány na jisté objekty, ale je uchovat si to plné uvědomění mysli, která se pokládá na objekty správně a rovnoměrně. To je vlastně i linguistický smysl slova samády, protože naši učenci to nerozumí, teď to začínají lépe a lépe rozumět, protože věda se blíží těm poznatkům, který ty jogíni dělali a taoističtí mistry. Mysl je ve své podstatě prázdná. To je poznání mysli, to je uvědomění. Ten obsah mysli to dávají právě bytosti. Když není, nejsou bytosti, tak žádný obsah mysli není. Ale mysl sama je prázdná definitivního obsahu. Proto může všechno poj pojmout. A dává všemu smysl? Ona vytváří smysl. A uvědomění je, že my jsme si plně vědomí tohoto procesu. To, že se spojíme s jistým objektem a že se dostaneme do svého bez, bez objektu, který který má nějakou definitivní formu, to je jenom příprava na pochopení té skutečné mysli. A ta skutečná mysl je pro nás zastřená, proto traktát říká: Krásné srovnávání, takovost je jako voda. Voda oceánu, ty naše myšlenky, které hýbají, myslí, to je jako co? Jako vlny. Hm? A ty vlny, to jsou právě ty myšlenky. No a vítr je jako naše nevědomost. Ale ta takovost vody, jestli se voda hýbe nebo nehýbe, ta zůstává stále stejná. A ta takovost mysli, tady je jedna mysl, která má velkou podstatu, velké vlastnosti a velké upotřebení. Jenže my, bytosti zaslepené, my v ní nevěříme, my furt chceme něco chytit. Proto lotusová sutra dává krásné příklady, stojí za to si přečíst. To je jako ztracený syn, který má všechny poklady, protože jeho otec je neskutečně bohatý. A on se ztrácí a nevěří v ty poklady, co má. No a tak otec má k němu soucit, nechá ho tam pracovat v kuchyni, nechá ho tam pracovat v, různě, v různých formách, aby mu vysvětlili, jaké ty, že, že vlastně on všechno má. Ale on to nechce věřit my bytosti popletené, my tež nevěříme, že všechno máme a furt hledáme něco někde venku. Přitom máme všechno. Když se mysl hýbe, je to taky mysl, když se nehýbe, je to taky mysl, protože ta Pravá mysl. Hm? Tu je třeba poznat. Hm? A to je právě to uvědomění. Hm? Skutečná mysl. Nic nechytá. A právě proto všechno chápe. Když se chytá, no tak nechápe. Hm? To neznamená, že ta mysl, která nechytá, nemá vnímání, naopak má daleko intenzivnější vnímání, nemá cítění, daleko intenzivnější cítění, ale ona se nenechá chytit. A ona se nenechá chytit, protože pochopila svoje omezení, své možnosti, My všichni žijeme v omezení, ale v tom omezení je právě, nacházíme tu svobodu. Stejně tak, my žijeme s těmi eh, nestálými mysli, které nás honě sem a tam, ale v nich nacházíme svobodu. Hm? Jestliže je potlačíme, No tak to ještě není skutečná svoboda. Skutečná svoboda je, když je umíme správně využít. Hm? No. A to správné využití začíná tím, že se učíme správně pokládat mysl na objekty. Hm? No a to jsme vysvětlili, k tomu potřebujeme. trénink a ten trénink Předpokládá, že máme sílu moudrosti ze slyšení, jsme obeznámeni s těmi koncepty. Ty koncepty, to je všecko též parikalpa. Parikalpa znamená pouhé rozlišování. To nemůže být, ale my jsme se popletli na základě konceptu a my musíme se dát do, jasn, dostat jasnost na základě konceptu. Když myslíme správně o správných konceptech, tak se naučíme správně meditovat. A když se naučíme správně meditovat, tak my jsme stále uvolněni a stále bez jakéhokoliv stresu, protože správně pokládáme mysl na objekty. A pak ta jemná mysl může vidět, že ty, to, co nás vede, to není realita, ale to jsou všechno ty různé... Myšlenky o realitě, kterými si tvoříme, ale my je můžeme využít k tomu, aby jsme tvořili realitu, která nás neruší, a, a nikoho neruší. A to je mír. No a, když máme sílu, Moudrosti od správného slyšení. Dneska my tolik neposloucháme, spíše čteme. Dříve staré civilizace jsou civilizace poslouchání. O tom, co si poslechli, jsem říkal ten příklad, musíme poslouchat samády se správnou aplikací myslí, ne si hrát s větma dolovat v zemi, rýpat v zemi, ale proniknout ten smysl. Hm? Musím ho vážit v mysli. Hm? To je ta vytárka. Jestliže vážíme v mysli blbosti, no tak se staneme blbost. Jestliže vážíme v mysli věci, které nás od blbosti odvádějí, no tak se staneme moudrými. Hm? No ale bohužel většina z nás váží v mysli kokotiny, jak říkají Slováci. Hm? No a tak se nemůžeme divit, že jsme v nesnázích. Hm? No a jestliže jsme to pochopili správně, co uvážit v mysli, no tak my získáme sílu v dělé pozornosti, bez toho, že jsme správně uvážili v mysli, my tu sílu nezískáme. Hm? No a tím pádem máme otevření k síle uvědomění. Hm? My Pozorujeme ty myšlenky, ale my se s nimi neidentifikujeme. Hm? My se identifikujeme s faktama. To je praxe bodhisatů. Věci jsou tak, jak jsou a mají se dělat tak, jak se správně dělají. Jestli to děláme, no tak my se nedostáváme do, do šlamastik. Hm? My se dostáváme do šlamastik, protože neděláme věci tak, jak se Očekává. Hmm? Buddha se s konvencemi nehádá. Co moudrý muži považují za moudré, oni tež říkají, přesně to je moudré. Co považují za blbe, oni tež říkají, to je blbe. Hmm? Ale nepotřebují se s nikým hádat. Hmm? Konvence jsou jenom konvence a ty se stále mění. co my jsme všechno zažili za různé konvence. Všechno se dneska je vzdělání úplně jiný, co se mladí lidé učí. Za mých časů byly úplně jiný, co je správný, co je nesprávný. Příští generace se bude úplně jiná. My se nemůžeme spolehnout na konvence, ale my je musíme respektovat, jestli dávají smysl. Když nedávají smysl, tak řekneme, že nedávají smysl. Netřeba se s nikým hádat. Buda taky říká že co nedává smysl, nedává smysl. A důsledkem toho dělání, toho, co nedává smysl, je strast. Tomu se nevyhneme. No a tak... Na základě dělé pozornosti my získáme přehled, co dává smysl a co nedává smysl. No a pak uvědomění, síla uvědomění může vyčistit naše mysl, naše vědomí. Takže my nesledujeme ty. Tendence mysli, které nás vedou k strasti, my sledujeme tendence mysli, které nás vedou do stavu rovnováhy a štěstí, slasti, hm? protože tam je to, co bytosti hledají. Všichni bytosti, ať už jsou jakýkoliv, hledají štěstí. To je poslání bytosti najít štěstí. Jenomže bytosti nerozumí, co je štěstí. No a tak potřebují někoho, kdo je to učí. A ten někdo, kdo je to učí, ten musí vědět, co je opravdové štěstí. Když je učí a neví sám, co je opravdové štěstí, no průse. Hmm? No, a to se stává. Lidi učíš různých štěstí, ale to žádný štěstí skutečně není. Hmm? Štěstí je něco, co je založené na moudrosti. Hmm? Jaké moudrosti? Transcendentální moudrosti. Hmm? a přináší skutečné štěstí. Hm? A co je transcendentální moudrost? Hm? Počítek je počítek. Hm? Ale ne, jak se nám zdá, Vnímání je vnímání, ale nejak se nám zdá. Rozlišování je rozlišování, ale nejak se nám zdá. Hm? Tělo je tělo, ale nejak se nám zdá. Hm? Realita není taková, jak se nám zdá. Hm? Protože každý má jinou realitu, každý má. Realitu založenou na jeho, jeho minulosti, jeho zkušenostech z minulosti. Hm? A jak najdeme skutečnou realitu? Hm? Tím, že se neřídíme minulostí, ale řídíme se faktama, No a ten buddhismu, tři fakta jsou, že veškerá naše zkušenost je souvislé vznikání. My sami jsme souvislé vznikání, naše zkušenost je souvislé vznikání. V souvislém vznikání nenajdeme nic, co stojí za to, aby na tom jsme ulpívali. Nenajdeme nic, co má vlastní jádro, co má vlastní jáství. A jak to najdeme? No Tím, že se naučíme správně pokládat mysl na objekty. Ty objekty, ta mysl přichází a odchází, protože se identifikujeme ne s faktama, ale identifikujeme se se svými představami. No? A tak vytváříme koncepty, které nás vyvádí z omylu no a ne. Tady koncept je ta jedna mysl. Jedna mysl je tež jen koncept. Nikdo nemůže učit nirvánu, my můžeme učit jenom koncepty, které tu nirvánu přibližují. Hm? No a. Ta, to luno, ta tágaty, to budhovství ve všech bytostech, no, to je ten nejlepší koncept, který Nirvánu přibližuje. A to budhovství je jako mokorost, a mok, přestože se voda hýbe, ta mokrost se nehýbe. Ale voda se hýbe, ale nehýbe se skutečně. Hýbe se, protože jsou vlny a vlny jsou, protože naše mysl se hýbe. A naše mysl se hýbe díky větru nevědomosti a ten větr vítr nevědomosti v buddhismu, ať jakýkoliv koncept buddhismu, je z našeho chňapání, ulpívání. Hm? No a proto, aby jsme to pochopili, musíme se naučit správně pokládat mysl na objekt, aby jsme viděli, že se hýbe. Hm? No a tak skutečnost hm? je jiná, než si představujeme přesto, Stůl je stůl, čaj je čaj, palice je palice, hodiny jsou hodiny, no ale ta palice by nás neměla mlátit, ten čaj by nás neměl odvádět od toho, ty rovnoměrnosti mysli. Jinak nás pálí, jinak nás mlátí palice vo hlavu. Mlátíme si. Protože neumíme rovnoměrně rozprostřít mysl na objekty. To se tomu se říkáte štao, čaje. My pijeme čaj, a užíváme ho, protože nemyslíme blbosti. My z luku. Ne proto, aby jsme se dostali do terče, ale aby jsme nemysleli blbosti. No a, a to je taho, to je cesta nemyslet blbosti. My děláme jógu, aby jsme nemysleli blbosti. My děláme číkung, aby jsme nemysleli blbosti. No a my děláme zahradu, kopeme na zahradě, aby jsme nemysleli blbosti. My varíme, aby jsme nemysleli blbosti. No a na to potřebujeme jistý rád, takhle krajíme. To je trénink v zemovém klášteru. Krají se takhle, a no co ty máš do toho, co říct? Hm? Pije se čaj takhle, no co, co k tomu chceš dodat? Hm? Na samý sen se hraje takhle, no co k tomu chceš, co dodat? Hm? Tak hraješ nebo nehraješ? <laughs> no a stojíme u fakt a tak mysl zůstává ve stavu rovnováhy. Proto my my nechceme někam nutit, my chceme nechat v přirozeném stavu. To je zem. A my, bytosti popletené, my neznáme přirozený stav mysli, tak se to učíme Učíme se to jistými koncepty. Čaj se pije takhle, voda se pije takhle, sedí se takhle. Když je meditace, tak se zvonkem zvoní takhle. Když je jídlo, tak se zase zvoní takhle. Když se zametá, tak se zametá takhle. No a to je trénink, jak zůstat ve stavu rovnováhy. No a to začíná tím, že my se naučíme používat tu mysl ve stavu rovnováhy. Tím, že když meditujeme na dech, my posadíme mysl na ten dech tak, aby se rovnoměrně na něm posadila a netropila blbosti. No a ta mysl, která netropí blbosti, jestliže se na ní zaměříme, můžeme jít do hluboké, hlubokého prohloubení. No a mysl přitom je volná, protože ono nejde těma džánama, ale jde přímo do sebe. Nemá žádné prostředky. Kromě samády, to je učení traktátu, samády jedné samskáry. Jedna samskára je zůstat u té přirozenosti mysli. Přirozenost mysli je pouze reflektovat objekty a nechňapat po nich. Můžete, prosím, hm? definovat pojmy samathy a samskára? Samskára? Samathy i samskara. Samskara Samskára je, když dáváš něco dohromady. Hm? A když Dáváš něco dohromady a akumuluješ to dávání dohromady, tak to bude karma. Jo? No a bytosti jsou definované karmou, co si dali dohromady a co akumulovali v dávání dohromady. No a co je ten, ty samskáry, to jsou jak čáry na písku jde vlna a jsou pryč. No a my na nich ulpíváme, jako kdyby eh, jsme to byli my. Čili to okamžitě se s objektem? Hm? Dávání dohromady je eh, dávání dohromady vůlí. Hm? A my dáváme dohromady vůlí, protože eh, Chceme chytit, si podmanit, přivlastnit. Ale nikdo od samého počátku nikdo nic skutečně nevlastnil. To je hluboký smysl souvislého vznikání. Od samého počátku nikdo nic nevlastní. To, co vlastníme, to jsme si sami připravili, to je samskára. No a dobrá samskára, kušala samskára, odbourává tu akumulaci. Hm? Špatná samskára, i Prohlubuje a prohlubuje a prohlubuje. Až se z toho člověk zblázní. No ale všecko jsou pouze samskáry. Pouze dávání věcí dohromady na základě vůle. Když dáváme věci dohromady na základě vůle, my se nemůžeme odpojit. A když se neodpojíme, no tak nemůžeme mít samády. No a když se neodpojíme, tak nemůžeme mít tu prašrabdy, tu jasnost a, a plajenci flexibilní jak se říct neplajen si anglic česky nejlíp ohybnost dobrý dejme tomu ta ohybnost je lehkost to je lehkost a mír to odpojení přináší lehkost a mír mír na duši my máme lehkost a mír na, na duši Protože se nelepíme. Hm? A my se nelepíme, protože správně pokládáme my se na objekty. A když se nelepíme, můžeme pomoct sobě, můžeme pomoct druhým. Druhým, když se lepíme, komu pomůžeme? Hm? A kdo se lepí? To karmické vědomí se lepí. A z toho pochází pojem skutečného subjektu a skutečného objektu. Hm? To je nedualistický přístup. Proč se lepí? Protože drží ty samskáry jako skutečnost, ale oni jsou pouze zdánlivá skutečnost. Hm? To je čita mátrata. Oni jsou pouze obrazy ve vědomí. Teď úkol jogína je proniknout v neskutečnost těch obrazů. Když pronikne neskutečnost těch obrazů, tak se jich přestává chytat. To neznamená, že nežije v obraze. Žije v obraze, ale nechytá se jich. To je labirint světa a ráj srdce, jak říkal Komenský. Ty Savskáry to je labirint světa a raj srdce. To je právě ta čistá, čistý uvědomění. Jak dostaneme to čistý uvědomění? Že se učíme pokládat mysl na objekty rovnoměrně. Neblázníme. Samsára je bláznění, je blázinec. Samsára je blázinec. Proč je blázinec? Protože lidi lapají po těch obrazech, které si představují, že existují. Skutečně existují. Ale oni jsou zdánlivé jenom. Tak, jak Lankávatára sutra tvrdí, jak Bodhidharma tvrdí. Hm? Když lapají po těch samskárách, jsou jak herci, ty samskáry tvoří naši osobnost. Hm? persona. Persona znamená maska. Hm? Teď starý řecký drama, čínský divadlo, indický divadlo, ty herci mají masky. Hm? Když ale obecenstvo pronikne tu masku, no tak herec se stydí a jde do zákulisí. Hm? No a ty, ty masky, to, jsou, to je ta akumulace samská. Hm? A my věříme, že to je naše já, to jsme naše skutečné já, které stojí který se dá chytit, a to, co chytá, to je skutečný. A tak, jak indonéský divadlo stínů, to se všechno odehrává na stínu. celá celý drama se odehrává, všechno stíny. A je to krásný drama, výborný umění, ale je to, jenom, je, to je to drama. Hm? No a tak zpět k poznávání toho správného pokládání mysl na, mysli na objekt jsme se zmínili, mysl se neutěší, pokud my nemáme do jisté míry pod kontrolou ty tendence mysli klesat a stoupat. Když mysl klesá, musíme ji vůli dostat zase zpět do, do toho stavu rovnováhy, A co znamená vůle, když medituješ na dech? Vůle znamená, že ten objekt musíš proskoumat hm? dharma vyčaja. Dharma hm? A ten eh, objekt neproskoumáš, pokud ne nevynaložíš úsilí, víry, To jsou podmínky, které přizpůsobí to, že se tam mysl vrátí do toho přirozeného stavu, do té balance. No a jestliže mysl stoupán, tak ji musíme utěšit. A jak ji utěšíme? Musíme se od ní odpojit, když je rozrušena. A jak se od ní odpojíme? Musíme se naučit správně koncentrovat. Hm? Musíme se naučit, aby ta mysl měla tu ohebnost, hm? plajen tu. Tu lehkost. Musíme, aby jsme se od ní odpoutali. Mysl potřebuje jasnost. A ona nebude mít jasnost, pokud nebude zkoumat ten objekt. Je to tak? Čili když mysl klesa, musíme ji vytán, zkoumat ten objekt, udělat ji jasno. Když stoupa, musíme se od ní odpojit, aby jsme se od ní odpojili, potřebujeme koncentraci. No. A v této tradici, jestliže mysl. Lesa, tak potřebujeme vypasanou, potřebujeme vyčárat, aby jsme tu mysl proskoumali. to je vypasaná. Jestliže mysl je rozrušená, musíme ji uklidnit, jak ji uklidníme. Hm? Že se věnujeme ne analýze, ale koncentraci hm? na ne na Neanalizujeme tu mysl, ale koncentrujeme tím, že se koncentrujeme na celek toho obrazu. Je to tak? Mysl vytváří obrazy, meditační objekty jsou tež obrazy. Hm? V této tradici ty meditační objekty jsou, nejsou oddělené od mysli samotné. Hm? Oni vystávají v mysli, ale my si toho nejsme vědomí, pokud nemáme hm, tu základní koncentraci, pokud mysl není utěšená. Když mysl je utěšená, jde dovnit, hm. Když mysl jde dovnitř, my začínáme poznávat, že ty objekty mysli. Je mysl samotná a to podle traktátu, to podle yogačára je právě tak důležité, aby jsme to poznali, že meditaci, ty objekty, které vycházejí v mysli, vycházejí v mysli samotné. Hm? Jestliže nejsme v meditaci, no tak jako kdyby vycházely zvenku. Hm? A my se naučíme meditaci, když necháme vystávat ty objekty z mysli samotné. Pak můžeme tu mysli rovnoměrně pokládat na objekty. Hmm? To je přístup k nedualistické meditaci, že si všechno všechno obrátíme v mysl. Hmm? A co, co my chceme, aby nám mysl neškodila? Hmm? Je to tak? Když nám mysl škodí, tak jsme v nepohodě. Když nám mysl neškodí, tak jsme v pohodě. A jak nám mysl nebude škodit, když budeme pokládat mysl na objekty? Rovnoměrně. A na to potřebujeme ty síly, tu sílu správny, správných konceptů, správného uvážení o těch konceptech, správné bdělé pozornosti, správného uvědomění a správného úsilí, nepříliš síly, nepříliš málo síly do toho ohýbání mysli na objekty a sílu kontinuity konti, konti, jako, eh, v praxi. Šest síl aby jsme dostali mysl do stavu rovnováhy. Šest cíl potřebujeme: Sílu správného naslouchání, správného uvažování o tom, co jsme naslouchali, sílu vdělé pozornosti, sílu uvědomění, sílu rovnoměrného úsilí, Netlačit příliš na pilu, netlačit příliš málo na pilu. Neohýbat mysl k objektům silou, ale tež ne. Bez úsilí. No a kontinuitu v praxi. stane se to přirozené. Co se stane přirozené? Že ta mysl, která se hýbe, a ta mysl, která se nehýbe, tvoří jeden celek. A když se hýbe, tak by nám ji měla škodit. Když se nehýbe, tak bychom na ní neměli upívat. Když se hýbe, jak nám nebude škodit? Tím, že budeme pokládat správně mysl na objekty jak budeme pokládat my se so správně na objekty. Protože máme správný koncept, správně jsme o něm uváženi, máme bdělou pozornost, máme uvědomění a máme rovnoměrné úsilí a máme kontinuitu v praxi. V jaké praxi? Satatam, sakritiam. V praxi s odaností a praxi která je nepřetržitá. Čili my se učíme schyb. Schyb se učit. Schyb z pokládání mysli se učit, z hlediska yogačáry. Je daleko důležitější, než se učit z těch slastných stavů mysli. Proč? Hm? Protože už jsme se zmínili, ta skutečná realita nedělá chyby. My děláme chyby. Z hlediska meditace Skutečná realita dává všechno, ta skutečná realita nezná hm? neetické jednání, ta skutečná realita nezná zlobu, ta skutečná realita nezná lenost. Ta skutečná realita nezná stav nekoncentrované mysli a ta skutečná verita není nikdy otupělá. Proč? Protože ta odráží stále věci tak, jak jsou. Když mysl běhá, tak běhá. Když mysl je uklidněná, tak je uklidněná. Hmm? Když je strach, tak je strach. Když je, jsou starosti, tak jsou starosti. Hmm? No a tak se jsou uklidňuje v chybách. Když nejsou starosti, pak, když přijdou, no, tak mysl je v tom plave, jak, jak co? Hm? Jak ten, kdo je neplavec, a hodí ho někdo do vody. Hm? Právě proto, aby ma Makóša tvrdí. Hm? Jak se učíme? Učíme se tím, že nejprve vedeme do vody a máme kruh, Kde hm? jako děti hm? na tom kruhu se pohybujeme. Hm? No a pak Trošičku zkoušíme bez kruhu se pohybovat. Když to nejde, tak zase vlezem do kruhu a zase lapáme. No a nakonec tak se naučíme plavat, že nepotřebujeme žádný kruh. Hm? A plavem plynule. Je to tak? No a ten kruh je právě uvědomění, jaký je jiný kruh. Hm? A to uvědomění roste, hm? jestliže jsme si vědomí chyb. No a teď vysvětluje ten traktát, jak rosteme v meditaci hm? od konce k začátku. Ja, co je konec? Poznání, že všechno mizí. Hm? když máme špatnou mysl, tak my ji nenecháme pokračovat, ona zmizí. Hm? To je tež probuzení, protože pokud nemáme hm, poznání, že ta mysl nám škodí, no tak nemáme probuzení. Jestliže ji nenecháme škodit a zbavíme se ji, ona přestane. To je tež probuzení, ale probuzení, které ještě není opravdové probuzení, protože je ten, který ji chce odstranit. Hm? Takže je to neprobuzení v probuzení. Hm? No a začínáme od konce, před koncem je co? Před koncem je nestálost. Teď, jestliže meditujeme, na nestálost chceme získat něco, co je stále. Je to tak? A tak ještě. Stále rozlišujeme mezi tím, co je nestále, stále a bereme to nestále jako skutečnost a stále jako jinou skutečnost. Hm? No to je ještě dualismus, to není úplná znalost. Hm? To začátečníci bodhisattvové, ty, co praktikují teravádu, ty se Medituji takto, sleduji nestálost jako něco skutečného a orientují se na stálost tež jako něco skutečného. Začátečníci v božisatovské cestě, teravády, praktikanti tervády takhle dělají, jinak to nebude. Teď, jestli máme jisté nedualistické pochopení meditace, tak jak meditujeme, že ta nestálost, my meditujeme na nestálost s poznáním stálosti. Hm? Ta stálost to je jedna mysl, to je ta, to budovství, to se nikdy nemění, hm? jako mokrost vody se nikdy z vody se nehýbe, voda se hýbe. Hm? Voda se hýbe díky vlnám, to je to vědomí, který se všechny těch šest, nebo tady v tom systému, sedm druhů vědomí, individuální vědomí, které se hýbe. Hm? Ale hýbe se díky nevědomí. Hm? Čili ten pohyb je zdánlivý, a tak realizujeme nedualistické nazírání. Ten pohyb je zdánlivý a tím nedualistickým nazíráním my se dostáváme do toho, do té plné realizace. Ten pohyb A to, co se nejíbe, to je stále ještě jedna mysl. No, druhá mysl není. My to vidíme jako něco rozdílného, protože naše mysl ulpívá. Hm? To je učení traktátu. No a aby jsme, abych nepovídal příliš dlouho, čili aby jsme se správně orientovali, my musíme pak spojit to pokládání mysli na objekt s, s tréninkem v jemné mysli, která chápe no? ten pohyb, mysli jako něco, co není skutečné a ty formy, které ten pohyb vytváří, jako něco, co není skutečné. Hm? A to je to odpojení. Hm? Příliš mnoho informací vede k mentálnímu průjmu nebo mentální zácpě. No ale snad trošinku se začínají věci rýsovat. No, hm? ta perspektiva není špatná, ale to je tež jenom koncept. My můžeme pracovat jenom s koncepty, ale realita stojí nad koncepty a bez konceptů žádnou realitu, skutečnou realitu nemůžeme poznat. To, to všechno jsou tež jenom koncepty, hm? Ale ten koncept pro pochopení meditace se zdá být ten nejrozumnější, co mistři meditace vymysleli. Je to tak? Ta mysl, která se hýbe, a ta mysl, která se nehýbe to je jeden celek. Ale přirozenost mysli není pohyb. Přirozenost mysli je pouhé odrážení věcí, tak, jak jsou. No a tím nachází mír a pohodu. A mysl, která se hýbe, přestává rušit? Když mysl, která se hýbe, ruší, no tak my se učíme? A co je lepší učení? No a když se učíme, tak máme radost ze života, no a to je učení bodysetů, radost toho, že se učíme, jak tu mysl přivést do stavu rovnováhy a klidu, který nás neopustí. To neznamená, že ty ostatní koncepty jsou špatné. Všechny koncepty jsou dobré, které vedou ke klidu. Hm? Ale musíme to zkusit vidět, který koncept je efektivnější hm? a zůstat o něj a uvidět, co to dá. Je to tak? Hm? Tak uděláme nějakou diskuzi, budou otázky. Hm? Kdo začne? Adam. To je To To je přesně znamená, že jsme si samskář, ale co to je samskára, ale co je samádhý jedné samskáry. Zaprý, proč je to jedné samskáry a jak definuje to samadhi? Samadhi. Doslova znamená správné pokládání mysli na objekt. Hm? Sam je správný a sam znamená tež dohromady. Správné pokládání mysli, že tak, že všechny faktory mysli, které dělají náplň mysli, mysl nemá náplň bez faktorů mysli, to je třeba si uvědomit. Hm? To, co dává náplň mysli, to jsou faktory mysli, jako počítek, vnímání, vůle a tak dále. Bez těch faktorů mysli ta mysl nikdo i nemůže chytit, pokud ty faktory nevýjdou k vyjádření. Mysl se vyjádruje na základě faktorů mysli. Ale ty faktory mysly, tvoří mysl, ale nejsou podstatou mysli. Hm? Podstata mysli v této tradici je právě ta takovost. Hm? A takovost je jako voda. Hm? Voda se hýbe, protože jsou vlny. Hm? A ty vlny to jsou jako ty Smysly, které se hýbou díky objektům, které si představujeme, že jsou venku. Jo? No a jak si pomůžeme? Že nevidíme ty objekty jako venku, ale vidíme ty objekty, že přicházejí z mysli samotné. A jak to můžeme dělat? Na to potřebujeme samády. Hm? Když nemáme samády, no tak my si myslíme, že ten objekt je skutečně ven. kromě nás. Hm? Ale de pak, ten objekt je právě v té jedné mysli. Hm? A ta jedna mysl jenom odráží věci tak, jak jsou, ta po nich nechňapé. Hm? No a proto poznání té jedné mysli, tomu říká text, to původní probuzení. Hm? Teď máme to původní probuzení, tak... Jsme v procesu probuzování. A jak jsme v procesu probuzování? Tím, že zastavíme tu mysl, která nám škodí. Aby jsme zastavili tu mysl, která nám škodí, my pak se snažíme meditovat na nestálost. Ale my stále hledáme něco, co je stále, proto meditujeme na nestálost. No a to co je stále, to je právě to budovství. Hm? jo? A ta mysl, která, vlastně, kterou my vnímáme jako náš svět, to je to je koktejl, hm? koktejl, eh, ty myšlenky, která se hýbe a myslí které myslí, se hýbou a mysle, která se nehýbe. Koktejl. A to je alaya. Alaya je koktejl. Z toho koktejlu vychází naše realita. My žijeme v realitě mysli, která se hýbe i nehýbe. Teď my studujeme ty mysli, které se hýbou, aby jsme se dostali k mysli, která se nehýbe. V této tradici, to není tradice Teravády, kromě mysli vlastně nemůžeme nic chytit. Co my chytáme, to jsou mysli. Jo, protože to, co my chytáme, to jsou od samého počátku, to jsou koncepty, které jsme si vytvorili o, o té realitě. Ale realitu jako takovou my nemůžeme chytit. Hm? My jsme si představili ten koncept a podle toho konceptu my vidíme tu realitu. My jsme si představili koncept pěti agregátů, my uvidíme agregát jako těch pět agregátů. Hm? Je to tak? No ale teď poznáš tu jednu mysl a v té jedné mysli ta skutečnost je, že se nic nehýbe. To, co se hýbe, už přestává je přestává být skutečný, iluzorný. No a pak můžeš pokládat, jenom reflektovat realitu tak, jak je, jako rezercadlo, no a, staneš, a to je to čisté uvědomění. To je ten stav budoucí. No a tak nejseš vázaný na žádný koncept, to jsou, to jsou ty koány v zenu a tak dále, aby tě vedli k tomu. v tom samadhy jedné samskády to jedné odkazuje na tu nebo jednu mysl? Neduualitu, na jednu mysl. Hm? Ta jedna mysl nevidí to, co se hýbe a to, co se nehýbe, jako dvě rozdílné reality. Proto zůstává v samády jedné mysli. Ta je mysl je tvořená stále podle situace. A tak reagujem podle faktů a ne podle svých představ o věcech. Hm? No a tak zůstáváš stále v rovnováze, protože reaguješ podle faktu, ale e, neulpíváš na nich. Hm? My neulpíváme na na faktech my ulpíváme na našich představách o těch faktech. No to je ten trénink v zenu. Proto ta přísnost, aby si reagoval podle toho, co se hodí právě v tom okamžiku. Je to jasný? No to je taky výcvik vlastně v plan Vilič, co jsi dělá, to je v tomto smyslu. Jenomže oni asi nevysvětlují tu filozofii, takhle. To, asi jo, taky vlastně to vyslovilo. Člověk si přečte hodně těch hravených knih a nějaký seriorní mější, to nesvětlují. Jo. A co měl Bedrick za otázku? ká Vásány jsou zvyky. Vásána doslova od kořene Vas znamená Vas, vas, vas, vas znamená to, co bydlí. To jsou ty minulé zvyky, které bydlí v tvé mysli. Jo? A podle těch zvyků ta mysl se nasycuje a pak vytváří realitu. Jo? Je to jasný? No a my bytosti popletené my bydlíme v těch vásánách. Hm? No ale mysl sama nemá žádné obydlí, proto Buddha se nazývá i v, i v tervádě se nazývá mysl bez obydlí, anoka. Hm? Arahad je tež anoka. Ale arahat ještě se nezbavil svých zvyků. Hm? Ideálem je, Nejen zbavení všech zvyků a reagovat prostě podle eh, situace. No a to pak je dharma ja? A ty samskáry nevznikají taky na základě minulých zvyků? No, ty samskáry vznikají eh, vždycky, když vůlí hm? chceš eh, eh, něco. Měnit, to je samská, to jsou formace vůle. Ty chceš něco měnit vůli a ne poznáním. A tam, kde měníš vůli, tak vynakladáš podmínka pro stres, pro nepohodu protože se nemůžeš relaxovat. Co je Dzogčen, co je Mahamudra, co je Zen? No to je relaxace v jasnosti. To je môďa. A co je jasnost? No to je to, že ty vásány jsou nesmysly. Nestojí za to, aby se na nich člověk lepil. No a to pak prosvítí mysl. Že se nelepíš na, na ty mysli. Ale aby se nelepil na tý mysli, no, tak musíš jí prosvítit. Hm? To je módža. Prosím, a tak, jak je v Teravádě pojem záměr, četana, s tím se tady jako nepracuje? Jak to, že se nepracuje? Bez četana... He, he, he, Děti, to je stejný princip, bez četana není žádná, žádná samskára, bez samskáry není žádná karma. A jak se teda tu četana nazývá, jako byste tradici? No četana je četana, stejný, to je buddhismus, to je stejný. Díci, to je, ty základní principy jsou všechny jenom jenomže vysvětlení jejich použití je jiný. Jinak to je stejný všechno, všechno na principu závislého vznikání. I to, že v záměru jakoby to je taky jako v souladu. No samozřejmě buddhismus je jenom jeden, jenomže interpretace jsou rozdílné. Nebyly dva budhové, byl jenom jeden Buddha. Hmm? Sabé, dama, čanda mulika. Všechny fenomény jsou založené na eh, prání. Hmm? Prání je četana. Bez eh, prání ne, není žádný skutečný fenomén, žádná skutečná dharma. A nějaký rozdíl je mezi čertaná a čaní ne, malý rozdíl. Hm? Protože, Protože je četaná tak je... A to bylo, to jako no samozřejmě. Jako no, ale bez četana, může četana, může. bez četana my neuděláme nic. Hm? První musí být úmysl, pak něco uděláme. No a je moudrost je, že ten úmysl nás neruší. A neruší druhý. Kdo nemá úmysl, ten nemyslí. Já se ptám, protože jakoby, v té té se s tím hodně pracovalo, že jako, ten trénink byl takový, že jsme začali uvědomováním si, co chci, jako, že chci vykročit. Já že jsem to tady nějak... Jakoby, no a když má člověk samády, tak to nepotřebuje. Když nemá samády, tak to je pouze prostředek tomu, aby nějak dostal tu mysl do... V koncentraci, mm -mm, no Ale když už ji mám, no tak je, nepo, to je pak nesmysl si říkat, mám úmysl vycházet, nebo co. No a jakoby z toho státu, kde jako začíná člověk, tak tam to smysl? Jako, no, když je to efektivní, tak jo, proč ne? No, ale pak je problém, že člověk se místo, aby se otevřel, se může uzavřít. No a to je to nebezpečí. Jestliže to chápe to nebezpečí, no tak to je v pořádku. Mohl bych takovou a ještě praktičtější otázku. Hledně těch devět dvíti či jsme skončili u šamajaty, že byste nám ještě tam zbytek a Určitě. No ale to, aby tady všichni byli, ne? Nebo teď tady všichni nejsou, tak zejtra ráno. Hm? Teď ne výklad, teď spíš to, to šamaty, až vjupa šamajaty. Hm? Ekotika a samá Ještě vyupa šamajaty, ekotika ty karoty, ještě tři chybí. Ale to šamajaty pro nás to je to nejdůležitější. Člověk se musí dostat do té jemné mysli, a to je šamajaty. Bez té jemné mysli. To nejde. No, můžu. Zapamatuješ si to? Máš všechno znáraty. Nejdžu je stápajatý. Tendžu je sam Tak Pak eh, Andžu je avastápajatý. Tindžu je je Upastá Pajaty. Tiao je Damajaty. Chi myslím, je Šamajaty. Chi Chi jako obzvláště, ti obzvláště učišený, hm? pak eh, ten jítinšín hm? to je ekoýká roty a pak uhum. pak sanmei, hm? Ale nejsem si úplně jistý, já si to pamatuju z té sanskritské verze. Hm? Ale to jsem si jistý, to první je nejdu, pak tenju, Anju, Jingju. Hm? Pak eh... nejsem stoprocentně jistý, musím nalistovat zase To už pak prékladáme sám. <laughs> je stejný jako ulpívání na mysli a ulpívání na konceptech? Ano, na, na pěti zmyslech. No. No, v v yogačáre máme tři reality. Hm? Realitu jmén, hm? který přinášejí tu myšlenku vlastní podstaty. Jo? Bez jmén není vlastní podstata. Jo? A na základě těch jmen, proto darma jsou ty jména a tak dále, na základě těch jmen my pak vnímáme souvislé vznikání. Jo? To je paratantra. To je realita souvislého vznikání, ale ne na základě skutečných souvislostí, ale na základě men, který nás privádí na myšlenku, že to, co je venku, je odlišný od toho, co je ve No a pak máš tu perfektní realitu, kdy. To souvislé vznikání je skutečně souvislé vznikání tak, jak je na základě faktu a ne na základě pojmu vlastní podstaty ve věcech. No a tak, na, na čem my ulpíváme, to jsou vlastně ty obrazy. Ty obrazy jsou koncepty, že? ne který jsme si vlastně pojmenovali nějak, no? A podle toho my si tvoříme realitu. Proto to je jako. Když si spleteme provaz za hada, jo? No tak to spletení provazu za hada, to je jako považování ty neskutečný reality jmén jako něco skutečného. Když poznáme, že ten had, se, že to jméno nemá v žádnou vlastní realitu, tak se poznáme, že to není had, ale je to pro vás. No a když analyzujeme ten provaz, no tak tam nenajdeme nic, co by se, co existuje. Když provaz je plno vlákem, když, když ty vlákna pak rozdrtíš, tak nezbyde ani skutečný provaz. Jo? Je to tak? Takže v realitě? Naše realita souvislého vznikání je na základě vlastně konceptu, ne na základě faktu. Takže je obejšla, že pění na konceptu je zahrulné vešký rýk pění naše, co? Realita je neuchopitelná. Co my uchopujeme jako realita, to jsou ty koncepty, které si o realitě děláme. Právě realita není ani tak, ani tak. A protože není ani tak, ani tak, no tak je nemyslitelná, je neuchopitelná. No A to je ta nedualistická meditace. To, a ta realita se vytváří z, z toho karmického vědomí, který vytváří skutečnost skutečného subjektu a objektu. Hm? Ale ten skutečný subjekt a objekt od samého počátku, ten tam neexistoval. To neznamená, že tam není subjekt a není tam objekt. Je tam subjekt a objekt, ale zdánlivý subjekt a zdánlivý objekt. Jak moc ta vita zdá, z toho subjektu, nebo spíš z toho subjektu, se přenáší do další životu vzhledem jako ke karmě, dobré nebo ke špatné? Protože to, co se zpátky... přenáší, je konvenční realita. Ta nejvyšší realita se nepřenáší. A myslím třeba tím, že spousta lidí dělá dobré skutky, aby se jim to vrátilo v příštím životě. No tak to se jim vrátí, ale to není, pronik, to není proniknutí. Ty musí poznat tu zdánlivost, pak proniknou samsárickým bytím. Samsárický bytí je jako sen. Toto se přenáší je sen, to není, to není realita. chvilku si dole, chvilku nahoře. Hm? Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Hm? Tu zpíval starý Vérych. Hm? V té vodě, do té vody nevstoupíš dvakrát. Hm? A to je ta skutečnost. Teď je rozdíl, jestli samsáhu považuješ za, za skutečnost, tu nestálost jako skutečnost nebo jako iluzi. V nedualistickém systému je to iluzi. a iluze pochází od Z úpívání na myšlenkách, na konceptech. Samsára je taky koncept, Nirvana je taky koncept. Koncept Samsáry je vázán na koncept Nirvány. Hm? To je nedualistický přístup. Ale to je taky koncept, nic jiného, než koncept by můžeš chytit. Jedině přes koncepty my můžeme poznat realitu, ale když poznáš realitu, tak není co chytit ale jedině přes koncepty můžeš poznat realitu. Jinak ne? Rozumíme si? Já jenom se že by pak třeba popisoval v noci nebo v momentě svého osícení, jak vytvosti vstupují a třeba dodomíšit do lůna a tak dále na základě svých činů. čímž se vážne Páven popisovat jako karmy, to není vyjádření nedualistický, nedualistickým způsobem, když se tam prostě říká, jak by to základě vlastní krmy se v tom a v tom zrození a tak dále. Dá se to považovat třeba za nedualistický vyjádření, nebo je to prostě jenom koncept, který má. Dharma je pro to, aby vedla. Hm? Když jsi uvedené, potom máš nitarta, nejarta. Darma, která vede k poznání a dharma, která je poznání. V tom poznání pak neexistuje žádný někdo, kdo se skutečně narodil, kdo se skutečně prerodil. To je nitárta. Nejárta, to je učení, které tě vede k této pravdě. Musíš rozpoznat učení, které je nitárta a nejárta. Nejárta učení je jenom... E, v prostředek, aby si poznal tu nejvyšší realitu. No a teď v teravádě ta nejvyšší realita to je nejáství hlavně osob. V tomto systému je důraz na nejáství všeho, nejen osob. Jedna Objektivní realita, no to je takovost. A takovost v tomto systému je přirozenost mysli. Hm? Proto tento systém ne jako madiámika odmítá existenci čehokoliv, skutečnou existenci čehokoliv. Mysl má skutečnou existenci. Hm? A, a to je takovost. prázdnota se nedá hledat nikde než v té takovosti mysli a proto to samády jedné mysly. Jed... to je tež pouze a jen prostředek ne, ne... nemůže nikdo učit víc než prostředek protože my bytosti ulpíváme na konceptech proto mi nechápeme, že i ten nejlepší učitel může učit jen prostředek teď někdo věří v ten prostředek, druhé věří v jiný prostředek ale ten to skutečnost buddhismu je stejná souvislé vznikání, které Nedovoluje nějaký, nějakou podstatu, která existuje sama o No a pak se to vysvětluje jiným způsobem. A jiná meditace. No, ale cíl je stejný. Poznání té skutečnosti, která nedovoluje hm? jakoukoliv podstatu, která existuje samou sobě. A to je samády. To se nedá poznat nějakou teorií, to se dá poznat samády. No a teď rozdílí, jestli to samády je za účelem vlastního probuzení, nebo jestli je za účelem probuzené mysli, která obsahuje všechno. A tím pádem nemá, nepotřebuje něco, aby nějaké podmínky, aby v nich se uplatnila. Uplatňuje se v podmínkách, které přijdou. A to je trénink, který děláš v nedualistické meditaci, v zenu a tak dále. Můžu se zeptat ještě, rád. já občas jak zajedu do toho tiberského domu, do toho centra v tom Liberci, tak tam vlastně jeden ten, ten český nám říkal, že, že vlastně mezi Mahajánou a Dávám, že, to, že tam není takový rozdíl, že jako i v ty mahajány, že nejdřív uh, ta bytost se musí osvobodit samá a až pak jako může pomáhat ostatní, Takhle nějak jsem to já pochopila a mluvil, mluví se tam o nějakých třech cestách, jako malá bytost, cesta malé bytosti, střední bytosti a velké. Ale možná, že to mám všechno popletené. Jak mohl byste to nějak dát do souvislosti, nebo to něco no, Samozřejmě, učení Budhy má jeden význam, no, ale ten se může pochopit jiným způsobem. A z toho jsou ty tradice, ty hádky těch tradic. No, ale význam je jeden. To je to souvislé vznikání. Nic nemá. Neexistuje samo o sobě. A to je jako... No a teď, jaký má člověk přístup, Jestliže praktikujeme Mahajánu, tak přístup je, že začínáš motivací. No a ta motivace je, že neosvobodíš sebe sama, ale osvobodíš všechny bytosti. A to je tež jenom koncept. Tak je zase jiný ty filozofové tvrdí, že e, arahat je v podstatě též bodhisattva, když dá, e, v sobě nechá vystat velký soucit, tak je bodhisattva. Hm? A, e, zase jiný tradice, že arahat je jenom prostředek k tomu, aby se člověk stal plně probuzený. Hm? Různé tradice, různé myšlenky. No ale to, to, to jádro učení je stejný. No ale lidi, lidi mají furt stejný, furt rozdílný názory na věc. No a tak jedna tradice to vysvětluje tak, druhá zase onak. No, a když nejsou moudrý, tak si myslí, že jenom to je pravda, to zase není pravda. Hm? Čínský buddhismus je celkem ne, asi nejrozumější. Ty se stále snaží to synkretizovat. Hm? Čínská tradice je synkretická tradice. No, ale přesto to. Eh, osobní osvobození je nízký způsob myšlení. Založená... Pokud člověk v nedualistickém systému, pokud he, my ulpíváme na rozlišování, není to skutečné probuzení. Jakékoliv rozlišování. To je ta diamantová logika. A hm? no to je to hluboký, hluboká interpretace souvislého vznikání. V souvislém vznikání nic nevzniklo, nic nezaniklo, hm? nic nepřichází, nic neodchází, hm? nic není ani jedno, ani mnoho. No a to je skutečná interpretace souvislého vznikání v Mahajánovém pojetí. No a to je znovu interpretováno, jako že všechno tohle se děje právě v té jedné mysli, tady. To taky není špatný. Taky to má o věku No, určitě. No záleží na tom, jestli dobrý kůň dobře běha. Teď je problém, že lidi mají tendenci dělat dogma. No a pak se hádají, a pak je nepokoj, a, pak je... No a to je. To je pak úpadek. Když Buddha byl na světě, všichni byli arahati, skoro. A ti, co nebyli arahati, patřili různý pravidla. Ty arahati nepotřebovali žádný pravidla. Na začátku žádné pravidla nebyly. Jenom když ta sanga se stala respektovaná, tak se tam pridružili lidi, mě neměli čistý, čistou motivaci. No a tak Buda určil jedno pravidlo za druhým. Ne, ty arahati, ale nepotřebují žádný pravidla. No a tak taky pravidla, že se medituje takhle, takže takhle se vysvětluje. Ale v, těch, v to, če, čemu je asi nejbližší tomu ranému buddhismu, tak tam máš plno různých myšlenek, které podporují, jak Madhyamiku, tak yogačáru, tak tantru, tak všechno tam je. Velký, velký učitel nemá žádný systém, podle toho, koho učí, on učí. A proto jsou dva druhy učení, ty, které vedou, do té podstaty, no a to učení, který přímo vysvětluje tu podstatu, no a to je to rozdělení je pak jiný v nedualistických systémech a jiný je v dualistických systémech jako teravadá. Ale ve své podstatě teravadá taky není dualistická, protože nirvána, jak může být nirvána dualistická? No, já jsem se na to chtěla zeptat, na tom interviu ještě, protože jsem si přečetla slovo Budvalo. A tam na začátku je vlastně Omír Váně a je tam psáno, udána a ta první část, ta citace je hodně podobná, jsou tře srdce. A ta druhá, ta vlastně říká, že nezrozmené, nesvořené, nevzniklé, nesformované, že kdyby nebylo tohodle, takže není ani to zrozmené, vzniklé, sformované. Jo, v podstatě, by. No jak to je, zase na tom je stojí zase jiná interpretace, na jménem zase stojí taky jiná interpretace. No a tak lidi si interpretují a mají srandu a nechtějí meditovat. No? <tějí> <tějí> Až budou meditovat, tak se randa přestane, no tak třeba to bude jiný. jsou dva druhé ulpívání, ha? na názorech a na smyslech. To ulpívání na názorech může být ještě daleko více e, škodu než ulpívání na smyslech. No bytosti jsou v těchto dvou druzích ulpívání. A to... Jak víme z naší historie, to ulpívání na názorech je daleko nebezpečnější než ulpívání na smyslech. Ulpívání na smyslech je, není žádná tragédie. Ulpívání na názorech to je tragédie. A to je daleko jasnější, v tom nedualistickém buddhismu. To je ta výhoda nedualistického buddhismu. Absolutně není místo na upívání na názory. Každý názor nemůžeme oddělit od kontextu. No to je jasný v nedualistickém učení. Systémy dělají logici, nejlepší logik je ten, který systémy rozbíjí. To je náhražů. To je diamantová logika. Jakmile něco chytneš, to je omyl. a to náhražena je druhý Buddha. Až už to chytnutí se zdá být sebelogičtější, chytnutí samojen logičtější v rámci souvislého vznikání. Když něco existuje, musí existovat samo sobě. No a tak všecko se zdá. Na to, co existuje samo sobě, to je právě ta takovost. A tu poznává ta jedna mysl. je pokoj. Tak ještě nějaký příspěvek diskuzi. Čas pokračuje, Zdeněk nějak vypadá přemýšlivě. Máš nějaký ale nemám to zasumírovaní, tak, abych se zeptal. Kdo to se sumírová? Já se zeptám jste včera vám říkal, že ne všechno se děje podle karmy. No, určitě. A podle čeho se teda děje ten zbytek? Ten zbytek se děje tak, že je nepochopitelný, nemyslitelný, ale je tam. Proč chceš to všechno chytit? To <laughs> Co se jedině zaplítáš. <laughs> to a to je odvestí, od, od právě tam, nedualistické, způsobu uvažování. To, že se nedá všechno chytit. No, v rámci souvislého vznikání neexistuje něco, co může existovat samo o sobě. A ty, ty relace těch je tolik, že ty můžeš jen ukázat na jistý povrchní relace. Do ty všech souvislostí ty se nedostaneš. Já jsem si to možná na představoval takže že ty v souvislosti chápal všechny. Nebo všechny. No, odrážel věci tak, jak jsou? To neznamená, že věděl, co, co chystá Honza zejtra k snídaní. To... Co dá, ale odvodit, co chystá. Ale... <laughs> Honza je originální, vždycky přijde něco extra. Já možná jenom navážu už jenom vrchosti na ten dotaz, Tomáše, to znamená, se třeba lidi ptali před x lety, proč já nebyl 250 tisíc lidí zemřelo při tsunami, tak není šikovný, říkat, že to všech byla karma a že prostě byli na tom blízkě, protože... Třeba jsou tam možnosti i mnohé jiné, které nejsou vysvětlitelné. No a to nemyslitelný, to je třeba nemyslet, nemyslet. Je třeba myslet o myslitelných. No a to je, co Buddha učil. Když myslíš to nemyslitelný, máš jenom problém, odkud pocházíme. Jestli svět je konečný nebo nekonečný a proč je konečný, proč je nekonečný. Kdo svět vytvoří, kdo svět nevytvoří. Je strast, je důvod strasti, je konec strasti, je důvod konce strasti. To je co? buda učit. A v nedualistickém myšlení je jenom jedna realita a to je konec strasti. Ty. Ostatní to je jenom prostředek, jak se k tomu konci strasti dostat. Hm? No. Tak meditujeme na takovost, která nepřichází, neodchází, není jedna, není mnoha. Hm? Není jedna, nepřichází, neodchází, není ne, nevznikla, nezanikla, hm? není věčná, není přechodná. No a to je diamantová logika, ní, ní, ta se nedá poprít. Mám hm? to ještě té karmě to tady příliš, když si to pro sebe uzavřel tím, že zkoumat tu karmu zpětně je možná hezký intelektuální cíčení, ale to konci strasti nevede? Eh, karmu můžeš zkoumat, hm? ale ve své celosti ji nepochopíš. To není možné můžeš pochopit její části. A ty, jak je pochopíš ty její části? Že pochopíš ten systém, jak přicházíš z jednoho života na druhý, ty precházíš stejně tak z jedné mysle na druhý. To je souvislé vznikání. Na stejným principu. Není v tom žádný Radikální rozdíl, přicházet z jedné myšle na druhou a z jednoho života na druhý. Proč je tak důležité vidět minulé životy, abys viděl, že ani tehdy nebylo na čem ulpívat, teď tež není na čem ulpívat. ale tež pouze prostředek k pochopení ty reality tak, jak je. A ta realita tak, jak je, je teď, jako byla dříve. V podstatě se nic nezměnilo. V tom vyjevení se věci mění, v tom zdání se věci mění. No, a to je nedualistický přístup. A ty ho analyzuješ v minulých životech a tak dále, aby si pochopil, že to bylo zdání. Ty je nemůžeš. Ty nemůžeš tu karmu odstranit, ale můžeš ji pochopit. Nedá se odstranit karma. To, co jsme udělali, je uděláno. A to, co jsme udělali, to nás nasměrovalo. Ale že pochopíme, že to nasměrování není tak skutečné, že se zdá být tak skutečné, no to je to poznání. To je nedualistický přístup. U samého počátku to já nikdy neexistovalo. To existovalo na základě té karmy. To bylo v minulých životech, to je teďko, na to bude v příštích životech. A když neexistuje já, jak může existovat něco, co tomu já patří. To vždycky tak bylo. Teď je to tak v budoucnosti to je tak. To je význam souvislého vznikání. No, a tak pokládáme myse rovnoměrně na objekty. To neznamená, že nevíme, co je příjemné, co není, co je nepříjemné. Ale my se tou zkušeností toho příjemného učíme tež, že to příjemné stejně tak jako nepříjemné se nedá chytit. Když to chytáš, tak to příjemné ani nemůžeš pořádně užít. Když to odmítáš, tak to nepříjemné tě pohltí. Hm? Je to tak? No. Tak buď se chytáš, nebo seš polce. <laughs> hm? No, tak pozoruješ to, co se hýbe jako zdání. No, ono se to hýbe, přesto. Ale ne ve skutečnosti. Ve skutečnosti nic skutečně nevystalo, nic skutečně nepřestalo. Protože pojem existence je pojem něčeho, co má... Podstatu. To už je pomalu vědecky dokázáno, že žádná taková podstata neexistuje. Je to tak? Že taková vlna na moři vlastně je tež ne, protože nemá svou podstatu. Tak. No. Já je tak něco, co musí existovat samo o sobě. Bůh je tež něco, co musí existovat samo o sobě. No ale ať hledáme, jak hledáme, takovou věc nenajdeme. To je nagarjuna logika. A on hledal, hledal, hledal, hledal. Prečtěj si 28 a kapitol, to je všechno hledání nějaké, něčeho, co existuje. Samsáry, Nirvány pohybu. Hm? Všech. Oblasti naší zkušenosti nemoh najít nic, co existuje. No a tak. To, co existuje, to je prázdné vlastní podstaty. No to, co je prázdné vlastní podstaty, to skutečně nevystalo. Jak to může skutečně přestat? To není ani věčné jak to může být přechodné? No to je význam buddhova učení. To dává smysl daleko víc, než chytání nirvány a odpojování se od nirvány. V tom už je to odpojení, v té jedné mysli. Nepotřebuješ nic hledat, Hmm? To je i vysvětlení Hledání znamená tanha. Proto Budha, když došel k probuzení, tak si myslí, že my popletené bytosti furt něco hledáme, my to nikdy nemůžeme věřit. To, co viděl, to je vysvětleno v Avatamsaka Sutra. V čínské tradici je to, je to strašně důležité. No, myslel si, že my, po bytosti popletené, to nemůžeme nikdy uvěřit, že on zůstane v tom slasti samády. Tak přišel samápati Brahma, viděl jeho mysl a přesvědčil, že, že mezi námi byt popletenými bytostmi, jsou bytosti, které to můžou pochopit. Tak jako ne všechny lotusy jsou plně ponožené v bahně, jsou lotusy, které už se snaží dostat z toho bahna ven. Na Buddha to uvěřil, no a začal hlásat, používal různý Prostředky. Hm? No a První prostředek je čtyři vznešené pravdy. Hm? No a pak z hlediska yogačáry pak to vylepšoval, vylepšoval, vylepšoval. A z hlediska yogačáry to nejlepší vylepšení je meditace na takovost vědomí. Hm? a no, ta Avatamsaka Sutra je vlastně meditace na takovou svědomí, která je zázrak. Potom ten hrdina se hýbe z jednoho zázraku do druhého a poznává zázrak světa, zázrak vlastní mysli, kam jinam ví, kde jinde poznat zázrak. No, No tak v krásných symbolech se vysvětluje zázrak mysli. Kde jinde hledat zázrak? Ta mysl ve své vlastní podstatě je už probuzena. Hm? To, že je ve své vlastní podstatě probuzena, to právě poznává ten, který chce něco změnit. Proč chce něco změnit? Protože věří, že má probuzenou mysl. To je tom traktátu, když věří, že má probuzenou mysl, nenechá škodlivé myšlenky běžet, pak analyzuje je jako nestálost, aby poznal stálost, pak pozná, že ta stálost to je vlastní nátura a jeho mysli. Vlastně nic se nemění. To je nedualistická logika. To, co se mění, se mění, ale zdánlivě se mění. Mění se mění, ov... samozřejmě se mění, ale zdánlivě se mění. My existujeme, samozřejmě existujeme. My jsme chlapy, zase jsou ženský, ale zdánlivě existují. No a když to pochopíme, tak ta meditace je zase jiná. To hledání je jiný úplně, protože to hledání je jiný. My se nesnažíme něco dosáhnout, my se snažíme poznat tu mysl. No tak ta motivace je jiná. No a to je všechno založené na té motivaci. Nic se neděje bez motivace. Hm? Jestli máme jenom motivaci se zbavit svých vlastních problémů, to je taky dobrá motivace, ale nestačí. Nejlepší motivace je poznat skutečnou mysl. No a tak používáme různé prostředky, aby jsme ji poznali. Banté, prostředá. Bodhisattva má takovou motivaci Že bytosti subuzorní, jejich karmé je uzorní. jejich trpění je uzorní. No, protože to pozná, tak má soucit. Když to nepoznal, no tak v tom jedeš. No. No, to já chápu, ale, ale ten vlastně má tu motivaci koukou pomoc bytostem. No samozřejmě to jim pomůže jedině tehdy, jestliže je uklidní ne? Když je neuklidný, no, tak jak jim může pomoct? Tak že neexistují. To neznamená, že neexistují, ani existují, ani neexistují. Když neexistují, no tak to není, že to, to je absolutně nepochopení. Existuje, ale v konvenční realitě všechno existuje. Právě proto, proč bodhisattva je bodhisattva, že dává lidem víru, sobě víru. Hm? A ve víre je právě ta správná motivace. Hm? Ne v tom, že analyzuje jenom realitu na, na tyto, tyto elementy bytí, hm? V tom nemůže být ta nezlomná víra. Ta nezlomná víra je v tom, že člověk si uvědomí, že vlastně všechno v sobě má. To je ten nedualistický přístup. Protože lidi to nevidějí, no tak se lípějí na to, co, co tam není. My chceme být, my ale meditujeme, aby jsme byli s tím, co tam je. A to, co, to, co tam je, co je skutečnost, to je ta takovost, to je vůbec a ať už trpíme, nebo ať už netrpíme. To takovost tam je. Stačí se správně meditovat a můžeme ji snížit. Naplnění realitou. Máli hm? vůbec realá šance ten svět jít... změnit? Kdo chce svět změnit? No tak Bonisat pověď tě pomoct No, ale můžou jedni je pomoct, když je uvedou do, do skutečné motivace. Tím, že jim, samozřejmě, že jim pomůžou, když jim dají najíst, když jim dají vzdělání a tak dále, to je též pomoc. Ale skutečná pomoc je jedině, když pochopí, co jsou. Na no to je, jsou duchovní vědy. Hm? No a je možnost to pochopit? Samozřejmě. Když nějakém pochopí... <laughs> <laughs> Když pochopí. to je budhovo učení, když pochopí důvody strasti. Hm? No a... Důvody strasti jsou jiný, než si představujou. No a právě proto my se snažíme žít tak, aby ty důvody strasti byly iluzorní. No a to je naplněný život. Když ty důvody strasti budou skuteční, no tak to je problém. To je bodhisattva. Ten ukazuje, že viděj, to není had, ale to je pro vás jenom. To není skutečný slon, to je slon se To není já, ale to je maska. To je bodhisatov. Co je jiný o Šlo by napsat dármu, protože to vydám s celkem solidní akademický formát, že jako ty studie. Šlo by to napsat jako algoritmus, jsme to nakrmili té umělé inteligenci, co by si tím asi dělat? No, tak to zkus. Když no, já to nezapíšu, že jo, já nemám tak jako a to do binárního koru, no? <laughs> tak se učíme, no, tak... Třeba, třeba teď to nejde, příště to půjde, no, kdo ví. Tak jo. No, <laughs> Já to jenom domáště. Prochopujem si. Tak domáště treba úspěch, kdo ví, no. no ale taky. Děláme, co můžeme, no a vytváříme lepší já a lepší souhru s partnerem, lepší souhru v rodině, lepší souhru v té komunitě, ve které žijeme. No a co můžeme, a tím eh, měníme svět. Je to tak? žádný člověk ani Budha nemohl vykořenit strast. Strast je před Budhou, strast je po Budhovi. Jediný přínos Budhy je, že ukázal ty skuteční důvody strasti. Vykořenit stras nemůže nikdo, jedině princip může. A ten princip je, je v mysli, ten není někde ve vědě nebo venku, nebo ten je v mysli. Ve, v nesprávném myšlení, my bytosti. To je individuální No tak i mysl vždycky bude individuální, ale ta individuální mysl, má dimenze, které nejsou individuální. Ale my se budeme vždycky individuální, protože my jsme my jsme nic jiného než naše zvyky, naše vzdělání, naše rodiče, naše genetika, to je naše karma. No a... v, ve vědě je to genetika, v buddhismu je to karma, ale to je podobné. No, Jedná to, se o stejnou. A máte ale, že vlastně z každého vy to pojednou, Nemůžeš ignorovat karmu, můžeš jenom pochopit, že to je, to je právě ten nedualismus, že to je iluzorní. Jak, co můžeš dělat víc? A proto tady Honza Kota se ptal na, tu, na ten koan, to starce, který stále poslouchá darmu a netroufá si zeptat mistra. Nakonec, když mistr je sám, tak se ho zeptá, jestli probuzený muž je nad karmou. Ja, mistr se na něj podívá, probuzený muž poznává karmu. No a to je skutečná meditace. Že ta, ty mysly jsou iluzorní, ta karma není skutečnost. To se zdá být tak, jak se je. Ale nedá se chytit. Tak to bylo v minulosti, tak je to teď, tak to bude později. No a my žijeme život s uvědoměním a Tím pádem čistíme karmu. Jak vyčistíme karmu? Tím, že ji poznáme a neupíváme na ní. Co je poznat karmu? Poznat chyby akumulace samská. My jsme, místo, aby jsme ty samskáry pronikli, my jsme je akumulovali. No tak máme problémy. samskáry nemůžeš vyhodit, ty nás tvorí, proto samády jedné samskáry. To je ten spis. Hm? Samskáry se nedá vyhodit, karma se nedá vyhodit, dá se jen proniknout jako něco, Iluzorního. Co znamená iluzorní? To znamená, že tam není, ale je tam jako něco, co ani existuje, ani neexistuje, jako souvislé vznikání na základě iluzornosti vlastního jádra. No a je možné teda dojít do toho stavu, kde všechny bytosti budou probuzené? Od samého počátku jsou probuzené. Bytosti nemůžou být probuzené v buddhismu, bože, neexistují. Jak může být něco, co neexistuje, probuzené? Hm? Mysl může být probuzená? Bytosti, když neexistuje, jak do kdo je může probudit a jak můžou být probuzeny. Hm? A když neexistuje. do <laughs> to, to se říká, tak my to říkáme. A je to pravda, ale konvenční pravda. Konvenční pravda to, to je. Bytosti se můžou osvobodit v pravdě konvenční. Pravdě konvenční. Je. všechno existuje, domy existují, bytosti existují, pěkná holka je pěkná holka, no ale právě proto, že ta konvenční pravda je iluzorní, no tak my na těch věcích my to vidíme, chápeme, Cítíme, ale neulpíváme na tom jako něco, co patří nám. No a tak vytváříme pozitivní stav. Jestli si to přivlastníme, tak ten stav z pozitivního stavu se stává nepřátelství. Hm? No a tak i ty. Všecko je krásný, když je to spojené s tím pochopením. Když to není spojeno s pochopením, to nejkrásnější bude to nejhorší. Protože, jak říká Buddha, Pijatou jajete šoku, pijatou jajete bájem, pijatou výpamutasna, nati šoku, nati Dama pada. Z toho, že považujeme něco za za chtěné, získáváme strach, získáváme starosti. Ten, kdo nechce nic, ten nemá strach, ten nemá starosti, ten, který nepovažuje něco, jako co stojí za to, to chtít. No a právě to je ten paradox, když něco nechceme, tak si to užíváme nejvíc. Když to chceme, tak je to... Pak strast. Zažili jsme to. Tak <laughs> si práže tady už Všichni všechno zažili a přesto se všechno vklad opakuje. No jo, to, to je zase další kapitola. To už říkal níče a ten se z toho zbláznil. Mm. <laughs> Právě proto, že to individuum nemůže mít správné pozvání, správné poznání patří ty mysli, která není individuální. Hm? A v tom je ta krása. No a tak čas nám běží a kam, to nikdo neví. No a tak dáme malou meditaci a recitaci a další den na cestě, která nikam nevede. <laughs> no a nacházíme naplnění v tomto momentě, proto tady jsme. Je to tak?